I, i tid I kunglig höghet. I sexcellens. Herr överstått hållare. Högt ärade finansminister. Rektor Magnificus. Herr talman. Ja fru talman. Riddare av Vasaorden. Mina damer och herrar Och ni andra Som ni alla vet Har vi samlats här idag Det är därför I akt och mening Att hålla Vårda Och hugfästa minnet Av denna Oförgeliga dag Nämligen Nej, ja, därför, med dessa enkla men ord, vill rikta mig, vi har arbetat i tolk, kanske inte minst för oss alla inom abonnentrörelsen. men vi reser oss som en man och riktar inte från hjärtat, välkommet och djupt känt. Hurra! Så sker detta Igenbart I den fasta förvissningen Utan Icke stort mindre I skuggan Av den stora Och hjärtinliga Frågan Frågan Som allt mer Pockar Omkring sig. Vad blir jag? Vad vill vi? Vad gör vi? Hur mycket klockan? Korsak. Hur kan sådant få förekomma? Varför? Det är därför. Reser oss. Som en folk Vill jag i första hand Rikta en flammande protest Mot kvällens Förljusande världfolk <skratt> Kära Elsa och Albert I en 40 år har Hade troget vandrat Sida vid sida Hand vid hand Fot för fot Ut den minsta tanke <skratt> På er själva När ni nu idag Går in i det ståndet <skratt> Så känns detta Kanske framförallt för oss spanban. <skratt> Ikke som vi därigenom Skulle ha förlorat en illusion, utan snarare som vi därigenom skulle ha fått ytterligare en älskad moster i huset. För 698 miljoner år sedan, den 24 januari, den 23 januari, den 24 mars, klockan 17.30 så undrades det. Vad är meningen? Vet myndigheten om det här? Har vi befogenhet att utan vidare göra så? Åh nej, herr, herr Lander Så lätt bäddar man inga sängar Så enkelt frågar sig motståndarsidan Är e och många med mig Är inte detta att skåda gammal hund i sitsen? Och vad svarar man på det? Ja det är lätt att säga! Vi utgår ifrån att Kristoffer Kolumbus var en helt vanlig normal människa eh, Som ni och jag eh, Som ni <skratt> Detta hindrar dock inte att tanken självpåtagna frihet Inte för ett ögonblick får skymma motivet i sak Som det te vid tiden på första romariket Och att dödets skulle Det är fortfarande med dess naziressens betänkande för eller senare kommer att falla tillbaka på bönderna själva. Vi vet att den kortaste vägen mellan två givna punkter är en rätlinjal linje. Vi vet också att kamraterna på hypotenusan är minst lika dumma som kamraterna i kartiden. Eller. Eller som konung Pyrrhus så riktigt fått detta till En sådan neger till och jag är förlovad <skratt> Låt oss utgå ifrån att Kristoffer Columbus var en helt vanlig normal... Han sagt i Bryn. Ja då var det där jag hörde det <skratt> Studenter, ni måste finna er själva Vart skiftar ni? Vart går ni? Vart står ni? Hallå? Vi kan inte tillåta vad som helst. Nu måttet att stunden inne våren kom med vagnen framkörd, notan är betalad och kaffet serverat. Jag upprepar, vi måste kasta blicken framåt, bortåt, uppåt. Vi får inte glömma var vi befinner oss. <låder> vi får lov att tänka i nuet, inte i dået. är hit och tioare dit, jag kan inte med hälsyn till läget på mjölkmarknaden högst flux acceptera Herr Botvissons förslag. Jag vet vart händer Barka Jag vågar inte Med tanke på dagens spritkonsumtion Utan vidare sätta mig bakom denna ratt Jag får inte blödda förfakta Jag vägrar att ta ställning till huskottets Oöverbetänkta betänkande Jag dekar ha stöd en sådan stormpunkt Jag, jag, jag vädjar till finansministern jag, jag, jag, jag, jag. jag älskar kvinnor Det är därför icke utan en stolthet om en svajande i hjärta och med förhoppning om att lycka och välgång måtte förfölja dig på de sju svåra haven som jag i denna stund har pressat till förlitan och tufftat livsglädje bjuder stapelsen falla mm.